Ас. Не Факін Енд. І Марла просто втікала. Втікала, втікала, втекла, вистукувало в її голові. Втікала, попри всю свою хаотичність, дуже навіть обдумано. Викликала таксі по телефону, повідомила пункт призначення Бориспіль. Поцікавилася ціною проїзду, 60 гривень, і навіть поспівала мантру «Хуяк, хуяк мені на літак», перевіряючи час на квитку до Амстердама, Сингапура, Джакарди, 18.48. Всередині їй усе пекло, двоїлося і троїлося, вона зіскакувала з системи, звільнялася від мрії, все Відчинила двері, важко їх рвонувала на себе, а потім тихо замикала на ключ, що його викине потім в Індійський океан, на перенаселеному острові Ява, чи в Тихий, на перетурищеному острові Балі. Вона спершу закинула до наплічника, а потім висипала назад гору компакт-дисків, журналів та іншого медіабрухту з її зображенням та відтворенням голосу. Вона знову не матиме нічого, крім вірного Х'явмара, жовтих в'єтнамок і старенького мопедика. Збігаючи сходами вниз, Марла раптом витіснила з голови свій destination point. Вона вже подумки приземлялася в коханому Берліні, брала таксівку до Еріх-Вайнер-штрассе за 27 євро, це ж туди й назад із Джокчі в Джакарту злітати. Натискала код з боку велетенських напівказкових зелених дверей під'їзду, вибігала сходами на третій поверх, пожборивши геть на плічника, і, ні секунди не вагаючись, дзвонила у Х'ялмарові і Аскові двері. Відтак легала своє шалене серце і, завмерши, чекала кроків за дверима. Кроків не було. Марла все чекала і чекала, Час собі по-берлінському пофігістично спливав. Кроків не було і близько. Марла сходила за наплічником, підклала його під дупу і тепер чекала сидячи. Потім прийшла і ніч. Марлу хтось торкнув за плече і щось доволі злостиво проговорив німецькою. Сонна Марла Збагнула, що їй настирливо рекомендують забратися з порядного під'їзду. Вона щось пробувала пояснити англійською, але нікого то не шкребло їй. Просто дали копняка під дупу, і вона просто побрила собі гетью в напрямку до Олександр пляц звідки чомусь хотілося поїхати до Кройцберга поїсти турецького їдла. У спину дівчинці з наплічником сумними присумними очима з балкону дивився красивий світловолосий юнак Ялмар. «Васколько самолет ваш, девушка?» вирвався, звідкилясь стандартизований дискурс таксиста. Галі, так? А, майже всім. Та ще на реєстрації вся фігня. За вікнами автами готіли травневі Сіро-зелені, доволі сонячні тому небридкі київські пейзажі. Таксівка їхала якимось дивним шляхом через Інтернаціональну площу. а Це ж за два кроки до будинку Анджія. «Зупиніть, будь ласка, тут». «А?» – таксист подумав, що Марла хоче купити цигарок. «Ось ваші 60 гривень, зупиніть мені». Марла аж сама зраділа власній пиздуватості. Яка різниця, зрештою, куди втікати від омрієних патернів свободовбивства? На Ніагару чи на Нивки? Можна бовтати ногами в ненормальній підводній течі Індійського океану і підійматися на Анапурну з надією померти героїчно по дорозі, як помирають 50% її альпіністів, а можна просто дивитися хороше кіно, їсти куплені за 26 гривень за кіло креветки, запиваючи їх сухим білим вином і закурюючи перфектними шишечками, закрученими до спожитку перфектним хлопцем на ім'я Анджей. Марлі не було різниці, тому будь-який вибір був для неї єдиноправильним. Особливо правильним він був, зважаючи на те, що навряд чи Марла намагалася кудись зійти зі своїх омрієних патернів. Свобода вбивство версус вбивство мрії, з якої, власне, все і починалося, відкинувши геть будь-яке інше лайно. «Привіт!» – Марла поцілувала здивованого Анжія. «Я привезла тобі дві твої книжки, тепер у нас буде спільна бібліотека, я поживу у тебе якийсь час. Добре, правда?» Марла навіть не розвелася на подобу риторичного питання, з Анджеєм, цього не вимагалося. «Заходь, старенька, єсно. Диви, тут ти, там ти», процитував він старий наркоманський анекдот, тицяючи пальцем в екран телевізора.